Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Dragii mei, după cum am promis data trecută, continuăm dezbaterea sau abordarea problemei acesteia foarte sensibile și foarte des vin întrebări pe adresa noastră cu privire la uh, relațiile intime care au de face și cu partea aceasta a sexului oral. Deși uh, cuvântul sex oral mi se pare un termen nepotrivit, totuși vom aborda acest termen uh, din dorința de a nu, face, de a nu stârni confuzii pentru mine, cuvântul sex oral are anumită conotație negativă Pentru că în momentul în care mă gândesc la sex, mă gândesc la o, un act sexual complet La un act sexual care are finalitate Adică se produce acea descărcare Ei bine, în momentul în care vorbim despre sex oral El, el nu este menit sau nu este făcut pentru a produce acea descărcare Ci pentru a pregăti partenerii pentru relațiile intime Așadar, nu cred că este cel mai potrivit termen, dar din dorința de a nu crea confuzii o să-l folosim pe acesta. Vorbeam data trecută de perspective uh, sociologice, de perspective biblice și de perspective uh, medicale, să-i spunem, al, din punctul de vedere al sănătății. Și am ajuns la concluzia că scriptural nu găsim referință cu privire la practicarea sau nepracticarea păcatul sau lipsa păcatului în privința sexului oral și am abordat cumva din punct de vedere al principiilor. Ne-am uitat să fie vorba de altruism, să fie vorba de curăție, să fie vorba de lucruri care nu sunt interzise, care nu fac referire la interzis în scriptură. Și efectiv am ajuns la concluzia că nu găsim în scriptură, referire la acest gen de practici, dar că în cântarea cântărilor, unii comentatori biblici găsesc anumite versete în care ar putea fi vorba despre relațiile uh, sexuale orale. Așadar, facem iar referire astăzi puțin la aspectul social și apoi și la aspectul acesta medical, pentru că este foarte important să cunoaștem cât mai îndeaproape problema aceasta ca să putem să luăm ca familie, ca și cuplu, deciziile cele mai înțelepte. Spuneam că, din punct de vedere social, se promovează foarte mult în mass media și s-a ajuns să nu mai fie nicio jenă, nicio rușine să se vorbească despre sexul oral. Mai mult, anumite vedete sunt fotografiate și fac deliciul telespectatorilor sau a, al cititorilor când sunt pozate în vreo ipostază care ar putea însemna că practică sexul oral. S-a ajuns, efectiv, la o vânătoare de astfel de cadre și cum vreo femeie sau vreun bărbat este cu capul aplecat sau cumva ajunge în poala unei, unui partenerului său, cum este interpretată ca fiind o scenă de genul acesta. Oamenii sunt foarte interesați de un asemenea subiect, și cumva ar fi anormal să nu fie interesați, dar mintea noastră a oamenilor în zilele noastre este foarte bombardată, aș îndrăzni să spun, foarte excitată cu mesaje de genul acesta. Efectiv, ești forțat cumva să îmbrățișezi o astfel de formă de relații intime, deși ea poate să fie o componentă a relațiilor intime într-o familie normală, cred că un prea mare accent asupra acestei probleme, asupra acestui aspect, un foarte mare accent asupra lui, nu este corect. Pentru că există relații intime și fără sex oral. Nu se întâmplă nimic dacă nu există și sexul oral în relațiile intime. Așa că nu putem să spunem că cine nu practică este înapoiat, este, nu este open mind, nu este în ton cu moda. Nu putem să considerăm retard apoiați pe cei care nu uh, practică așa ceva, este perfect normal și să nu practici, uh, cum ceilalți consideră că este perfect normal să-l practici. Așa că uh, bariera sau uh, limita dintre normal și anormal nu este una care să poată fi uh, eu știu, negociată de bun, de așa comun de marile mase de oameni, ci cred că este una a familiei, a cuplului. De fapt, mass media promovează astfel de concepte, foarte multe vedete apar în asemenea ipostaze, dar orice relație, sau aproape orice relație, sexuală de acest tip prezentată în mass media este ilegitimă. Practic, ni se prezintă ceva ilegitim. Nu pentru că sexul, se, actul sexual, sexul oral ar fi problema, ci pentru că de cele mai multe ori, aș îndrăzni să spun 99% din cazuri se întâmplă între persoane care nu sunt căsătorite. Și deja pornim de la un lucru greșit. În consecință, îndemnurile care vin spre satisfacerea unei nevoi în acest mod pot fi, după părerea mea, evitate și trebuie efectiv să fie discuția în cadrul cuplului respectiv, nu lăsându-ne influențați de mass media. Mass media nu are niciun interes să ne încurajeze pe noi să avem o relație de familie bună. Ba da, din contră, ne încurajează să, în momentul în care nu mai mergem în familie, să ne despărțim, ne încurajează să ne ducem să ne satisfacem în altă parte, ne încurajează să ne satisfacem în mod egoist prin masturbare, ne încurajează la practici care nu ajută deloc. Familia, ce mai degrabă, contribuie la destrămarea ei și la stricarea ei. Așadar, dragii mei, în începutul acestei ediții vă recomand din to cu toată tăria nu luați sfaturile care vin din mass media, nu luați mai ales, mai ales nu luați sfaturile care vin din partea vedetelor cunoscute Vedete între ghilimele, cred eu că cele mai multe vedete între ghilimele de genul acesta nu au ce oferi, deci nu, nu pot fi pentru mine un model în privința vieții mele de cuplu, a vieții mele de familie, niciodată, pentru că în primul rând au pornit la premisa greșită că o astfel de nevoie cea de intimitate poate fi satisfăcută și în alte condiții decât a impus Dumnezeu. Așa că nu vă luați cu astfel de vedete. Voi sunteți un cuplu, un trup și trebuie să vă abordați problema aceasta voi doi, nu din afară. Dacă vreți elemente ajutătoare, sunt căți creștine care abordează o astfel de problemă. Mai mult sunt consilieri creștini care ar putea să discute cu dumneavoastră pe astfel de temă. Atenție, nu faceți nimic împotriva voii celuilalt. Nu-l forțați nici pe soț, nici pe soții, la asemenea, practici dacă nu sunt de acord. Însă nici nu închideți ușa să discutați vreodată fiind categorici nu, nu, nu. Fă, refuzând cu încăpățânare fără să aveți argumente. După cum am spus și data trecută, cred că în momentele de intimitate, când soțul și soția caută să-și ofere plăcere maximă unul celuilalt, caută să se dăruiască celuilalt, ajung și la problema aceasta. Nu se poate să săruți sânii, mâinile, picioarele și așa mai departe și să sai chiar zona care este cea mai excitantă, fără să spui semne de întrebare sau fără că celălalt își spună semne de întrebare. Așadar, foarte mare atenție de unde vă luați informațiile și ce informații vă luați, pentru că mass media ne stârnește. Și aici pot apărea foarte repede conflicte în familie. Un soț care se uită la anumite emisiuni care încurajează asemenea practici, va fi mult mai tentat să-și forceze într-o anumită notă, deși poate nu-i cuvântul cel mai potrivit, dar să-și constrângă cumva soția să accepte astfel de favoruri, astfel de practici. Și asta nu este ca urmare a dorinței lui de a o iubi, ci este ca urmare a egoismului care s-a stârnit în el și a dorinței sale de a fi el satisfăcut în modul acela. Cred eu că dacă un cuplu hotărăște să practice și asemenea, o asemenea formă actelor sexuale sau, mai bine zis, o asemenea formă a preludiului, trebuie să existe o reciprocitate în privința aceasta. Spuneam despre o perspectivă medicală, una din cele mai... Des întâlnite probleme cu privire la uh, actele sexuale de genul acesta Este cea a herpesurilor Și foarte mulți, uh, foarte mulți sunt prezente în revistele medicină Problema aceasta a herpesurilor Deși nimeni nu face conexiunea cu relațiile sexuale uh, de tip oral Și cumva m-a deranjat aspectul acesta uh, Spuneam mai înainte că, de obicei, tinerii sunt încurajați și oamenii care sunt, eu știu, în deplinitatea funcțiunilor din punct de vedere sexual, sunt încurajați să practice și astfel de sex. În cele mai multe cazuri, trebuie să recunoaștem că în foarte multe cazuri, relațiile sexuale de genul acesta nu sunt caracteristice familiei. Pentru că, până acum, Biserica Ortodoxă le-a respins cu vehemență, considerându-le păcătoase. Nu știu de unde au pornit o asemenea interpretare, n-am apucat să cercetez lucrul acesta, însă, de obicei, relațiile sexuale orale sunt asociate cu ceea ce se întâmplă în lumea păcatului, adică sunt asociate cu curviile. Ba mai mult sunt folosiți termeni rușinoși pentru relațiile sexuale de acest fel, din dorința de a descuraja orice tentativă în domeniul acesta. Dragii mei, cred că și sexul oral a fost confiscat cumva de păcat, deși, dacă stăm să ne gândim din punct de vedere social, am spus mai înainte chiar și biblic, nu putem să fim vehemenți sau nu putem să fim categorici decât pe elementele pe care Scriptura ne permite să fim categorici. Dacă scrie să nu fur, este clar să nu fur. Putem să spunem, domnule, este interzis. Scriptura spune acolo. Să nu prea curvești, să nu curvești, spune acolo, să nu poftești, spune acolo. Dar în privința aceasta unde nu spune nicăieri, trebuie să ne orientăm principial. Adică trebuie să vedem dacă încalcă sau nu încalcă principii pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură. Așadar, nu știu de unde ar pornit toată împotrivirea asta a Bisericii Ortodoxe, dar în genere se... Ă, identifică relațiile sexuale orale cu anumite femei care practică o anumită meserie. Spune lumea meserie de pe timpul evei, cea mai veche meserie. Nu cred că este corectă o asemenea interpretare și o asemenea asociere, pentru că dacă ar fi să asociem așa, orice relație sexuală este, poate fi asociată cu pornografia, cu prostituția, cu, dacă vreți, cu păcatul acesta al curviei. Așadar, dacă ne dezicem din cauza aceasta dacă lăsăm termenul să fie confiscat de păcat, ar trebui să nu mai facem nici sex niciodată și atunci lucrurile s-ar complica sever pentru că relațiile sexuale sunt o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă. Să ne îndeplinim nevoia de soț și de soție unul pentru celălalt. Dragii mei, nu sunt um, o metodă de a ne descărca, de a ne elibera de tensiune și atât. Nu. Relațiile intime sunt expresia dragostei pe care o portăm unii pentru ceilalți. Ei bine, în momentul în care eu, ca bărbat, am dorința de a-mi arăta dragostea față de soția mea în cel mai profund mod, atunci, în momentul în care am momentele de intimitate cu ea, nu dau în lături nimic care ar putea să îi ofere plăcere și care nu se contravine, nu se opune niciunui principiu scriptural. Adică nu voi găsi anumite scuze să evit anumite lucruri în ceea ce privește relațiile intime, pentru că dorința mea este să o fac să simtă plăcere. În momentul în care mintea mea este infectată, este infestată, în momentul în care eu am tot felul de concepții greșite în mintea mea, tot felul de reguli care nu sunt justificate, atunci nici măcar nu pot să-mi iubesc soția, așa cum cere scriptura. În momentul în care mintea mea este bombardată de tot felul de argumente care nu sunt sustenabile, care nu sunt, eu știu, documentate, ci sunt doar tradiții, doar păreri, doar opinii și nu sunt dovedite biblic, atunci nu voi putea să-mi iubesc soția la modul intim, profund, pe care aș putea să o fac. Și de ce să nu beneficiez de o asemenea binecuvântare, să am o comuniune la cel mai înalt nivel cu soția mea, dacă Scriptura îmi cere lucrul acesta. Spuneam că este asociată cu păcatul o asemenea practică, dar că este ilegitim confiscat de păcat un asemenea termen. Pentru că, dacă ar fi să ne uităm în ceea ce privește latura medicală, spuneam că mass media promovează. Promovează și nu face legătura cu un, o afecțiune foarte des întâlnită cea a herpesurilor. Ce dragii mei, una din afecțiunile cel mai des întâlnite, într-adevăr, rămâne herpesul. Dar, aici am un amănunt de adus. Herpesul, problema aceasta, apare în momentul în care unul din soți, unul din soți l-a luat de undeva. Pentru că cine are relații sexuale multiple și are parteneri multipli, va transmite virus, va transmite microbi pe cale aceasta, pentru că i-a dobândit de undeva. Dacă cei doi sunt uh, soți și soție, credincioși lui Dumnezeu, practic nu au cum să transmită o asemenea boală pentru că n-au avut de unde să o ia. Așadar, din punct de vedere medical, sunt anumite amănunte care trebuie știute. Și unul din amănunte, pentru că mulți se feresc și consideră necurată, uh, necurat penisul sau vaginul și probabil și de asta se feresc de acea zonă, este că științific, prin analize de laborator, s-a dovedit că gura, deci limba gura, are mai, mulți, mai multe bacterii decât uh, penisul sau vaginul. Practic, uh, vaginul și ochii sunt singurile organe din corpul uman care au capacitatea de a se curăța singure. În condițiile de sănătate și de igienă bună, în condiții de sănătate bună și de igienă bună, Specialiștii spun că vaginul are mult mai puține bacterii, mult mai puțin microbi decât poate să aibă gura, cavitatea bucală. Așa că din punctul de vedere al igienei, pentru că au venit întrebări și în spectrul acesta, lucrurile sunt destul de clare, dovedite de laborator să spunem așa. O femeie sănătoasă, un bărbat sănătos, în condiții de igienă bune, ar trebui să nu fie o problemă. Ba din contră, s-ar putea ca vaginul să se facă sau penisul să se facă cu anumite, cu anumite, cu anumite bacterii de la cavitatea bucală și nu invers deci din punct de vedere medical în condițiile în care vorbim despre o familie despre fidelitate, despre curăție despre curățenie, despre sănătate nu cred că putem să punem problema într-un mod dacă este sănătos sau este nesănătos pentru că Corpul uman, așa este făcut de Dumnezeu, să fie funcțional, să fie sănătos. Excepțiile, greșelile, călcările în exterior sunt cu siguranță motive de îngrijorare și foarte ușor o persoană care a avut parteneri multe, care a îndrăznit să calce în afara căsătoriei, fie înainte de căsătorie, fie în timpul căsătoriei, pot să-și pună serioase semne de întrebare și să vadă dacă este ok sau nu este ok o asemenea manevră. Așadar, din punct de vedere medical, pot apărea anumite aspecte de care trebuie să țineți cont. Este obligatoriu să țineți cont de ele ca să puteți să aveți libertatea aceea de a vă oferi dragoste unul celuilalt. Mai mult, revenim iarăși la problema relațiilor care au loc în familie, între soț și soție. Și trebuie să spunem că Întrebările care au venit pe adresa noastră, toate uh, au fost cumva de genul Este păcat sau nu este păcat? Și aici trebuie să facem o specificare. Uh, cred că fiecare cuplu are datoria să-și definească uh, valorile și limitele pe care le are, bineînțeles, încadrându-se în limitele scripturale. La capitolul sex-oral nu există anumite limite scripturale uh, decât cele pe care vi le-am spus ale dragostei agape, ale dragostei necondiționate și se pune problema cine oferă, nu cine pretinde. Adică dacă eu ca soț, dacă tu ca soție consideri că în felul acesta poți să-ți arăți dragostea față de partenerul tău, că poți să-ți pregătești soția în felul acesta, poți să-ți pregătești soțul în felul acesta pentru relațiile intime, nu văd personal, nu văd o problemă a cuiva. nu văd de ce ar interveni altcineva în familie să dicteze la capitolul acesta, în același timp, în momentul în care există temeri și îndoieli, este bine să vă opriți din orice activitate de acest gen și să vi le lămuriți, să le discutați și să hotărâți ce trebuie făcut. Pentru că Scriptura ne condamnă dacă nu facem un lucru din încredințare. La fel, din întrebările care au venit pe adresa noastră, una din ele ne întreabă, ne este adresată ce se întâmplă în momentul în care soțul suferă de impotență. Se poate încerca și o stimulare de felul acesta. Răspunsul meu este da. Se poate încerca orice. Se poate încerca orice este permis. Pentru că... Și impotența masculină și frigiditatea feminină, nu știu dacă am folosit corect asocierile. sunt tratabile, cred eu, dacă există multă dragoste și dacă omul respectiv își abordează problema. Dacă merge să-și rezolve problemele, eu știu, gândurile pe care le are și problemele care îl duc pe om în direcția respectivă cu dragoste din partea soției, în cazul acesta, pentru că așa a fost ridicată problema, cu comunicare, cu găsirea punctelor sensibile, cu găsirea punctelor excitante pentru soțul respectiv, inclusiv cu, eu știu, folosirea gurii, limbii, pentru a atinge anumite zone, nu neapărat penisul, mă refer în situația aceasta, sunt bărbați care sunt sensibili în zona... Mameleoanelor sunt bărbați care sunt sensibili în zona urechilor și le place să fie atinși cu limba sau cu buzele, la fel cum și femeile sunt sensibile. De fapt, corpul uman are foarte mulți senzori, foarte mulți senzori care sunt poziționați nu doar în zona intimă. Multe femei au sensibilitate deosebită în spatele genunchiului. Mulți bărbați au sensibilitate deosebită, cum am spus mai înainte, în zona sânilor, chiar dacă nu știu dacă putem să vorbim de sânii în termenul adevărat al cuvântului, dar și bărbații au sân chiar dacă nu sunt dezvoltați. Așa că, nu putem să spunem că relațiile sau stimularea orală are de a face doar cu organul sexual, doar cu vaginul și cu penisul. Cred că stimularea orală are de a face cu întreg corpul partenerului. Și în momentul în care abordăm partenerul ca întreg, ca, eu știu, o unitate în momentul în care îl abordăm trup și suflet, în momentul în care și cu vorbele, și cu corpul ne străduim să-i aducem plăcere celuilalt, atunci nu știu dacă mai putem să vorbim despre o stare păcătoasă, pentru că, v-am spus și poate e repetiția repetiție asta, nu găsesc vreun principiu scriptural încărcat, încălcat, decât în cazurile pe care le-am menționat mai înainte. Așadar, când este vorba despre tratarea conform întrebării acesteia impotenței sau a frigidității, cred că este în regulă să existe și o asemenea abordare. Pentru că, dragii mei, cred eu că este un mai mare păcat ca relațiile intime din familia creștină să nu se producă. Ca soțul și soția să nu beneficieze de binecuvântările pe care le Dumnezeu le-a îngăduit în privința aceasta și că Viața intimă a oricărei familii, a oricălui cuplu, trebuie să fie o viață împlinitoare pentru cei doi soți. În momentul în care nu este împlinitoare, se păcătuiește. Cred eu, este opinia mea, v-am spus, e posibil să fiu subiectiv și este posibil să greșesc în anumite puncte. Emisiunea de data trecută și emisiunea de data aceasta, cumva m-au expus. M-au expus pentru că foarte greu găsim oameni care să se pronunțe cu privire la ceea ce privește sexul oral și mai multe aspecte care țin de intimitate sunt evitate de oameni care ar putea să dea răspunsuri la astfel de întrebări. Și cumva m-am expus și este posibil să-mi găsesc multe critici în privința aceasta, dar m-am expus tocmai din dorința de a aduce răspunsuri celor care le caută. V-am spus tocmai din dorința de a ajuta pe familii, pe soți și pe soții să înțeleagă că în momentul în care este vorba de iubire și de dragoste și în momentul în care ne gândim cum să îi fim plăcuți, cum să-i oferim plăcere celuilalt, lucrurile se calculează la o altă dimensiune, cu o altă formulă. Nu se mai calculează cum formula, dacă mă iubești îmi faci. Dacă mă iubești, îmi faci așa. Dacă mă iubești, mă iubești așa. Se calculează cu o altă unitate de măsură. Pentru că te iubesc, caut să-ți produc plăcerea. Pentru că te iubesc, caut să te fac să te simți bine. Și atunci lucrurile au cu tot o altă perspectivă. De asemenea, mai menționez odată aspectul acesta. Nu lăsați termenii, nu lăsați lucruri care au fost create de Dumnezeu pentru bărbați și pentru femei să fie confiscați de păcat. Nu puteți să refuzați sărutul pentru că curvele sărută. Nu puteți să refuzați lenjerie intimă, de exemplu, pentru că le folosesc doar femeile ușoare. Nu puteți să nu practicați, să nu vă culcați unul cu celălalt pentru că asta fac și curvele. Nu vă puteți, eu știu, să nu faceți sex într-o anumită poziție pentru că asta apare în filme porno și erotice. Deci termenii aceștia și noțiunile acestea sunt confiscate, din păcate, și folosite în acțiuni păcătoase. Asta nu înseamnă că noi trebuie să refuzăm orice din domeniul acesta. Noi trebuie să analizăm, în baza înțelepciunii pe care ne o Dumnezeu pentru familiile noastre, trebuie să decidem ca soț și ca soții ce ne place, ce nu ne place, ce este în regulă, ce nu este în regulă. Și asta nu se întâmplă doar o dată în viață, mereu trebuie să ne recalculăm, să ne reconfigurăm traseul. Și în urma acestei analize și a înțelepciunii cu care Duhul Sfânt ne înzestrează, să putem să luăm decizii înțelepte, corecte. Pentru că ar fi păcat ca lucrul pe care Dumnezeu le-a menit să fie ale familiei, ale soțului și ale soției creștini în cadrul sfânt al căsătoriei, să nu fie practicate, să nu fie uh, făcute din cauza că păcatul le-a confiscat. Cred eu că este o o răpire nedreaptă și aceste lucruri trebuie să le luăm înapoi și să le dăm valoarea reală pe care o au valoarea pe care Dumnezeu le-a dat-o în momentul în care le-a creat. Așadar, nu refuzați cu încăpățânare un anumit lucru. Nu vă spun să acceptați lucrurile, să le acceptați necondiționat, dar cred că orice dorință, orice cerință vine din partea partenerului vostru, trebuie să meditați la ea, să o discutați, să gândiți. Dacă încalcă un principiu scriptural dacă încalcă o lege scriptural atunci lucrurile nu sunt discutabile dacă de exemplu soțul sau soția cere să mai aducă pe cineva în dormitor și să faceți sex în trei, atunci încalcă clar un principiu scriptural și poți să-i spui soțului sau soției, ok nu este în regulă, Biblia nu ne devoie la așa ceva, nu mă simt bine încălcând principiile biblice eu nu vreau să intru într-o asemenea formulă și atunci se discută altfel dar în momentul în care se discută despre lucruri care nu sunt interzise scriptural, deși existau în vremea Bibliei, atunci lucrurile trebuie să aibă loc de negociere și de discuție. Așadar, nu fiți categorici doar din dorința de a fi categorici. Nu fiți categorici doar pentru că voi ați prins ideea asta. Fiți categorici doar în ceea ce scriptura ne îndeamnă să fim categorici. Pentru că Acolo unde este lege scripturală, este lege scripturală, nu se poate negocia. Dar unde nu este și se merge principial, atunci putem să discutăm. Și foarte multe soții și foarte mulți soți greșesc luându-se după alții. Fie se iau după alții și cer partenerului lor să facă un anumit lucru, fie se iau după alții și refuză partenerului lor o anumită cerință. Ei bine, în cazurile acestea, cred eu că este greșit. Partenerul este în felul acesta respins într-un mod greșit, nu pentru că este o problemă greșită, eu știu, un păcat în viața lor sau ceea ce cere este un păcat, ci pentru că soțul sau soția care resping demersurile, efectiv din cauza că au preluat de la altcineva, impun în viața familiei lor lucruri care nu le aparțin. Dragii mei, în privința, ca și eu, concluzie în privința aceasta sexului oral, cred, mă repet, ceea ce am spus la începutul emisiunii, nu sunt de acord în primul rând cu termenul. Cred că este vorba despre dezmierdări, cred că este vorba despre preludiu, cred că este vorba de pregătire, cred că este vorba de altceva decât de sex. Pentru că sexul este un cumul de acțiuni care se petrece, în care intră și preludiul, și pregătirea și în care intră și dezmierdarea. Și uitați-vă în cântarea cântărilor cât se insistă pe aceste dezmierdări și cât de mult se vorbește despre sângi și cum se uh, uh, asemuiește sau cum se compară gura iubitului sunamitei cu un crin. Un crin care ce? Se potrivește perfect pe sânul ei. Practic, uh, descrie uh, faptul că Solomon îi gusta sau îi, uh, îi alinta sânii cu gura. Uh, Uitați-vă la modul în care uh, scriptura ne arată, uh, modul în care se uh, iubea Solomon cu sulamita, Sunamita și uh, felul în care exista deschidere, fără să fie trivialitate, fără să fie uh, lucruri înjositoare, umilitoare acolo. Deci cred că termenul nu este folosit corect, sexual oral, pentru că uh, acțiunile sau actul sexual propriu-zis este practic partea finală a uh, actului iubirii. Așadar, în momentul în care vorbim în termenii corecți, în momentul în care vorbim în cadrul corect despre dezmierdările acestea orale, cred că putem să concluzionăm fiecare în dreptul nostru dacă acceptăm sau dacă nu acceptăm. În momentul în care este vorba de egoism, de cadru greșit, de cadrul păcătos în care se desfășoară, în momentul în care vorbim de împlinirea unor curiozități sau unor fantezii, atunci da, discutăm într-un mod uh, greșit de a pune problema sexului oral, dar în momentul în care vorbim de cadrul sănătos, de dorința de a-l iubi pe celălalt, de dorința de a-l pregăti pe celălalt, de dorința de a l satisface pe celălalt, care este soțul, soția noastră, atunci cred că lucrurile acestea trebuie să negociate de către soț și soție, dar fără patimă, fără ceartă, efectiv într-un mod calm. S-ar putea ca soțul să refuze, s-ar putea ca soția să refuze, este ok, trebuie să înțelegem punctul celălalt de vedere, dacă putem să aducem argumente, aducem, dacă nu acceptă discuția, nu acceptă, poate altă dată se vor risca iarăși discuții și se vor așeza lucrurile altfel. Nimic nu faceți fără să fie coordonat de iubire și de dragoste. Dragii mei, până data viitoare, iubiți-vă frumos. Gândiți-vă că Dumnezeu a lăsat relațiile intime ca o binecuvântare pentru familie. Faceți în așa fel încât relațiile intime să fie o binecuvântare pentru soția voastră. Faceți în așa fel încât relațiile intime să fie o binecuvântare pentru soțul vostru. Asigurați-vă că îi dăruiți celuilalt plăcere și că îi oferiți satisfacție. Și în felul acesta, relația voastră intimă va deveni un vârf sau un punct culminant al comunicării voastre bune. Până data viitoare, iubiți-vă frumos, iubiți-vă tandru, nu faceți nimic împotriva dorinței partenerului vostru și discutați orice lucru pe care, cu care vă confruntați, ca el să fie lămurit și iubirea să fie fără bariere și fără limitări impuse de, eu știu, lucruri care nu sunt neapărat necesare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să vă mențineți familia la parametrii maximi.